Ni lyssnar till Sveriges radio P1, jag heter Daniela Markvart. Egentligen borde vi nog ha gjort ett program om de våldsamma angreppen mot biståndskonvojen till Gaza i veckan. Jag kan tänka mig att trogna lyssnare räknar med skarpa analyser om de dramatiska händelserna, och jag lovar, ni kommer att få det, men det blir nästa vecka när man kan anta att det värsta stridsdammet har lagt sig. Veckans ämne är ett sånt som redan har blivit uppskjutet gång på gång Och där, måste vi erkänna, är vi inte mycket bättre än samhället omkring oss För det handlar om en grupp människor som helst inte ska synas Helst inte märkas, men gärna finnas till hands när vi behöver dem Och möjligtvis kan de få muntra upp oss med sin härligt eldiga och temperamentsfulla musik Visste ni att vi befinner oss mitt i romernas årtionde? 2005 proklamerades stolt decenniet för romernas inkludering av flera regeringar i östra Europa och internationella organisationer som Världsbanken, EU-kommissionen och miljardären George Soros Open Society Institute i spetsen. Men gör man ett mellanbokslut över de gångna fem åren är det snarare bilden av tilltagande exkludering som växer fram. Här är bara några exempel. Italien 2008 på Gråmer i Neapel. Flera hundra romer jagas från sina hem. Deras läger och alla tillhörigheter sätts i brand medan jublande italienare ser på. Nordirland 2009. Romska familjer attackeras i sina hem i Belfast och tar sin tillflykt till en kyrka där angreppen fortsätter. I Ungern fortsätter Ungerska gardet, den paramilitära grenen av det högerextrema partiet Jobbik, med sina hotfulla marscher genom romska bostadsområden, trots att de förbjudits av landets högsta domstol. Slovakien fälls i Europadomstolen för tvångsterilisering av romska kvinnor. Många konferenser har hållits under parollen romsk inkludering 2005-2015. Flera resolutioner har undertecknats och en hel del festivaler har det blivit. Men vad har egentligen förändrats på marken för romerna själva? Välkomna till konflikt! Om Europas oberörbara, de oönskade romerna som fördrivs i sina hemländer och förvisas inom Europa där de stöter på gränsen för unionens fria rörlighet. Fördomar nedärvda genom sekler serverar snabba svar på vår tids samhällsproblem och en råare retorik och växande våldsamhet mot romer som ventil för östeuropeisk frustration. Syndabockar för alla tillfällen, det tycks vara den funktion som en stor del av romerna runt om i Europa fyller idag, när många nedlagda industrier har gjort dem överflödiga som arbetskraft och icke-önskvärda i samhället. Och med de senaste årens internationella finanskris har förhållandena blivit ännu svårare, särskilt i de östeuropeiska länder som redan kämpade med efterverkningarna av de stora politiska och ekonomiska omvälvningarna 1989. Det finns inga säkra siffror men man brukar uppskatta antalet romer till mellan 10 och 15 miljoner i hela Europa. Oavsett var de finns är romerna den grupp som befinner sig längst ner i hackordningen och som ofta får bära skulden i tider av osäkerhet och oro. I Ungern har ombudsmannen för minoriteters rättigheter, Ernu Kallaj, beskrivit atmosfären mellan den ungerska majoritetsbefolkningen och den romska minoriteten som ett nytt kallt krig. Han är orolig för att de hetska stämningarna och det tilltagande våldet ska destabilisera hela landet. Eller som andra bekymrade ungrare uttrycker det, att det leder till en weimarisering av landet. En oro för att de politiska och ekonomiska institutionerna faller samman och lämnar fritt spelrum för våldsamma etniska konflikter. Även om uppmärksamheten har fokuserat mycket på Ungern den senaste tiden, där det högerextrema partiet Jobbik har tagit plats i parlamentet, är utvecklingen densamma i länderna runt omkring. Många medier hjälper villigt till att underblåsa bilden av romen som den inre fienden. I Rumänien har varken EU-inträdet eller nya lagar mot rasism förhindrat publiceringen av hatfyllda artiklar. Och i Bulgarien såg den pressetiska kommissionen ingen anledning att bry sig när en prisbelönt ung journalist skriver om, citat, kommer som vargar och förökar sig som får. De första som lämnar landet är de internationella företagen. För vem här ska köpa deras får för len och vit hy? Slutsitat. I jakten på försörjning och undan förföljelser driver många fattiga romer runt i Europa och det märks också här i Sverige. Både polisen och olika hjälporganisationer larmar om att antalet hemlösa EU-medborgare som lever på gatan ökar. Mest handlar det om personer från Rumänien och andra nyblivna EU-länder i östra Europa. Och till skillnad från svenska medborgare har de här människorna ingen rätt till socialt eller ekonomiskt stöd i Sverige. Konfliktsreporter Robin Olin gick åt frukost i frivilligorganisationen Nygemenskapslokaler i centrala Stockholm där de hjälper hemlösa med mat och kläder. Det är lördag morgon. Mest män och så några kvinnor som står och köar i matsalen. De har brickor i händerna. Sen sitter alla tysta och hukar över tallrikarna. Frukosten kostar fem kronor. Om man inte råd får man göra ett jobb istället. Kanske gå ut med soporna eller sopa på gården. Och så ett nytt inslag här bland Stockholms hemlösa de senaste åren. Abbaarna mamma. Öster Kan vi en you can take you can buy. I'm not Jag är ingen butik, säger Paula Dragomir. 43 år från Rumänien. Och så ger hon kvinnan en cigarett istället för att sälja den till henne. Över gården kommer en äldre man gående. Också han från Rumänien. Han drar en pirra full av saker efter sig. Jag undrar vad det är han släpar på. Here it's all his house. This is This is your house. Ja, Han är hemlös säger Paula och rycker på axlarna. För knappt ett år sedan kom Paula till Stockholm för att söka jobb och försöka tjäna pengar. Skulle inte du ha gjort samma sak? Frågar hon mig. Maybe tomorrow you lose your job, your house, you lose everything. For your mistake for, or for others mistake. But you lose it. You try one week, two week, one month, two months, three months to find another job and you don't get it. Vad gör du när du är utan pengar? Inte får något jobb och ingen hjälp i ditt hemland. Då flyttar du, säger Paula. Hon har varit språklärare i Rumänien- talar spanska och engelska flytande. Men förra sommaren när hon kom hit var hon punk- och hon sov på marken, oftast inom park. På dagarna gick hon runt till olika rekryteringsfirmor- men ingen ville ens ta emot hennes ansökan. De såg på mig som en påse avfall, säger hon. Jag går till alla byråer från Stockholm- för att försöka göra några ansökan för ett jobb. De ser mig som en garbage. Och nästa dag är det samma. I fact, I don't know- I don't like to remember too much. The only wish what I have- in that time- it was to die. Paula sov dåligt sådär- på marken. Istället brukade hon vandra runt- på gatorna om nätterna- och samla pantburkar. Och så pågick det i flera veckor- tills Gud till slut bestämde sig- för att lägga sig i. Det är så Paula ser på att hon träffade Pat. I think God want to help me. And like so I meet Pat, my best friend. And she don't care where I'm from. She don't care I sleep in the park. She don't care I'm dirty. And she take me from the street and her home. She don't ask me nothing. She just give me a Something to eat and show me a bed and says look I can offer you very much but I think you need a bed. Paula visslar och skramlar i nycklarna till de olika rummen här på Nygemenskaps dagherberge. Pat som lät henne sova här hos sig jobbar som volontär här. Det började Paula också göra. Och nu, några månader senare- får hon en praktiklön och mat- mot att hon arbetar i köket- och hjälper de andra hemlösa. Hon behövs här. För var fjärde hemlösa som kommer hit- är Östeuropé. Och många talar ingen engelska. Egentligen har de knappt någon kontakt- med det svenska samhället, säger Paula. Förutom journalister som vill fotografera dem. Men ni- ni bara ställer frågor säger de. Ni gör inget för att hjälpa. I'm very disappointed, believe me. Why? These people, they have so much problem. And if you don't want to help them, don't come here. But don't you think it can help them that people are informed about this situation? I don't think. I don't believe in dreams. This is a very beautiful dream. Men jag har lärt mig att inte tro på drömmar. Om du tar fem eller sex blommor, så betyder det inte att det är en En annan man, också han med fullastad pirra- har kommit för att äta fem kronors frukost. Han har ett papper med sig som han fått från polisen. Han vill veta vad det står och jag och Paula läser. Dagdriveri och tiggeri. This det här? Det betyder att det Mannen skulle ha lämnat landet för tre dagar sedan, står det. Polisens motivering är att han ägnat sig åt tiggeri- och dagdriver i. Men han är ju musiker, säger Paula. Och mannen, han börjar packa upp en av sina väskor. Han ska, säger han, där i frukostmatsalen visa att han varken tigger eller dagdriver. Uh, it's radio. Börja fota, säger han. <laughs> um... Det är bara radio. Yeah. Sen visar han. Han är Rom, säger Paula. Hans pappa var musiker. Och hans pappa också. Och jag funderar på vad dagdriveri egentligen är år 2010. Nu för några månader sedan så anträffar vi 38 stycken boende sin sexrumslägenhet i en förort. Peter Renell på Citypolisen i Stockholm. Polisen har förutom att dela ut lappar där det står att personer som lösdriver ska lämna landet också aktivt börjat direkt avvisa EU-medborgare, mest östeuropeer med just den motiveringen. I vintras gjorde Citypolisen i samarbete med gränspolisen en massa av från Stockholm när de hittat 38 personer i en lägenhet där de sov för att skydda sig mot kylan. som kom dit med anledning av att man trodde att det brann i lägenheten. Det kom ut som man trodde rök genom fönstret. Det var ju vintras här. Men det visade sig att det var ånga då. Man hade öppnat där både rök och ånga och att det så många personer i en lägenhet. Sen så, vi kunde ju se att det här, många av de här som bodde här de var ju utspridda över stora delar av city på dagarna och tygde. Man satt på gatorna med muggar och en del spelade instrument också då, men Sen var det avvisningar av 34 stycken som anträffades i lägenheten senare. Då. I det här fallet var det ju buss, snabbt ordnad buss och resa ner till Rumänien. Direktavvisningar med buss är alltså polisens nya taktik- för att få ut östeuropéer som lever på gatan i Sverige. Inte för att polisen misstänker trafficking, tvärt emot vad folk ofta tror- Finns det inget som tyder på att ligor ligger bakom tiggeriet i Stockholm, säger Peter Inell. Men i utlänningslagen finns det en paragraf som säger att man måste ha tillräckliga medel för att få vistas här. Även under de tre månader som ett turistvisum gäller. Man måste helt enkelt ha pengar. Och det gäller inte bara de som tigger. Okej, det kan vara så också att man dagdriver runt och eh, plockar burkar- eller att man eh, som en del spelar instrument. Men eh, jag har sett flertal tillfällen så kan man emellanåt- så sitter man bara och har istället. Så att, eh, det är ett form av tiggeri, eh, kan man nästan säga i alla fall- och i många av de här situationerna. Hur reagerar de själva på det då? Att bli snabbt insatta på en buss och skeppa det härifrån- Ja, det, är inte, det är inga allvarliga större problem som har hänt i och med det här att man, man är van på sätt och vis man får se mitt i allt elände här som man, man är van då mycket av de här som kommer från de här länderna som är romer också man får inte vara i sitt eget hemland exempelvis heller man är utsparkad och, alltså, man är i runt i hela Europa för att leva på det här sättet Åh, ja, ja. Oh, sorry. Sorry. det är väldigt att much you know? so. Chasson, 35 år, visar blåsorna, stora som fem kronor, under hans fotsulor. Han är från Rumänien men har fått sitt namn från sin fransk födde pappa. Blåsorna kommer från att Chasson, sen han kom till Stockholm för fyra månader sedan, har sovit utomhus och gått flera mil om dagen mellan olika bondgårdar utanför stan. Han är utbildad veterinär i Rumänien men kan tänka sig att jobba med vad som helst. I don't have place to go so in Romania I don't have nothing. In France my father died. I don't have brother or sisters so I'm alone so. Det är bara jag kvar i familjen nu, säger chassan. Han undviker och umgås med andra rumäner som är här för att söka jobb. Det är bättre att vara ensam, tycker han. Just I read and I walk. <laughs> and if it's in the night, I must find some place to sleep, so I go to sleep. In the morning I start again. Vi står i en park utanför stadsmissionsgården på södermalm i Stockholm, där som fått mat. Nu ska han börja gå ut mot Bålsta som ligger fem mil bort. Där har de sagt på en gård som han kontaktat att det kan finnas lite jobb. På vägen samlar han tomflaskor för att panta och få ihop lite pengar. Man måste hålla sig lugn för att klara sig, säger Chasson. Men det är jag bra på, säger han. Det har jag lärt mig av att arbeta med djur. If you want to have success when you work with animals you must have a good moral and calm this is very important in my job because uh, with animals you don't play with animals you have just one chance so every day I say okay today new start or be okay so, just like that <laughs> you tell yourself yeah yeah it's something uh, exercise psychological exercise so, i read in some books so varje dag säger jag till mig själv att idag är en ny start det är en psykologisk övning som jag läst om, förklarar Chasson. Okej, okay. okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Tack. Sen börjar han gå mot Bålsta. Hej då. Hej då. baka till konserten i frukostmatsalen på Nygemenskap. En svensk man med stort grått skägg ser glad ut och gör tummen upp i takt till musiken. Men de flesta gästerna stirrar ner i sina gröttalrika. Marco Vasile, Romania, Romania, Pitejst. Spera, Marco Vasile, Romania, pittest. Bukarest säger do wrong to anybody, to nobody. Back, back, back. De här människorna kommer fortsätta att komma hit, säger Paula Dragomir. Så länge man kan överleva på spela dragspel eller plocka tomflaskor eller tigga i Sverige, så kommer folk att försöka göra det. För det är det det handlar om och överleva. They want to survive. Want to survive. You can't just wait to die. If you have bad luck and you are born in one East European country, this does not means you have to die. Bara för att man har oturen att födas i ett östeuropeiskt land betyder inte det att man inte har rätt att leva. –avslutade Paola Dragomir från Rumänien. Reporter var Robin Olin. Att misstro mot främlingar och minoriteter breder ut sig i tider av oro och osäkerhet är ju inget nytt. Men när man jämför med andra grupper så utmärker sig fördomarna mot just romer som särskilt utbredda och djupt rotade. Det säger den tysk-rumänska statsvetaren Brigitte Mihock– –som har forskat om minoriteter med fokus på östra Europa i många år. Och fördomarna blir självuppfyllande genom den segregationspolitik som många romer utsätts för. De isoleras i särskilda bostadsområden, barnen hänvisas till specialskolor och så skyller man på dem för att de inte vill integrera sig i samhället. Så uppstår en ond cirkel av isolering och fördomar, säger Birgitte Mihock som jag ringde upp i Berlin. Och vi behöver ju inte gå längre än till oss själva för att få syn på de inrotade vanföreställningarna, påpekar hon. Und wenn wir uns kurz in uns sozusagen einkehren und die Bezeichnung Zigeuner hervorholen, dann ist es so, dass es wirklich ein Assoziationspotenzial hervorruft, das entweder Angst oder Faszination hervorbringt. Bara ordet öppnar upp ett helt batteri av fördomar som ligger latent under ytan. Och det kan lika gärna handla om frukten som förundran, föreställningen om sigenaren som har kriminaliteten i blodet eller musiken i blodet. Båda lika förenklade och missvisande stereotyper, men djupt förankrade i vårt kollektiva medvetande och nära till hands i tider av oro och osäkerhet, fortsätter Brigitte Mihock. Wenn es Krisensituationen gibt und die kommen und gehen, das ist ja überall so, immer wieder werden sie dann abrufbar und sie dienen dann immer eben zur Befriedigung der eigenen Ängste, Unzufriedenheiten und man kann sich dann selbst ein bisschen befreien durch diese Ängste, indem man dann sozusagen wieder auf die Roma zeigt. Genom att peka på romerna och skylla eländet i samhället på dem lättar man på den egna ängslan för att till exempel förlora jobbet och därmed grunden för sin existens. Det fungerar både individuellt och för samhället som helhet, säger Brigitte Mihok och tar Ungern som exempel, där högerextrema och populistiska krafter varit på frammarsch i flera år. I vårens val manifesterades det med stora framgångar för det högernationalistiska Jobbik. Vid parlamentets öppningsceremoni gick partiledaren Gabor Våna i spetsen för de 47 nyvalda jobbikledamöterna klädd i svart väst med tydlig blinkning till Ungerns tidigare fascistiska rörelser. Och hans första löfte var att verka för inrättandet av en särskild dag till minne av Trianonfördraget, fördraget De allierades fredsavtal med Ungern efter första världskriget som ledde till att Ungern fick avträda mer än två tredjedelar av sitt territorium en förlust som dagens nationella kretsar gärna underblåser för sin propaganda. Man flyttar sig in i en nationalistisk myten. Man vill ha den egna nationen så att säga lite större än den verkligen är, för den spelar ingen någon speciell roll. Och det gör man då i en abgränsning mot en minderhet och det är så att säga. Ängst och onzufriheten finner därför en ventil. Man tar till nationella myter för att framhäva den egna nationen som något mycket större än vad den i själva verket är, säger Brigitte Mihåk. Och i den taktiken ingår också att vända sig mot minoriteterna. I Ungerns fall handlar det framförallt om romer men också judar. Och så förvandlar man fattigdom och social utslagning till en etnisk fråga, fortsätter hon. Som om det handlar om oföränderliga kollektiva egenskaper istället för samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Brigitte Mio kommer själv från Rumänien och emigrerade på 70-talet som 16-åring till Tyskland. I sin forskning som hon bedriver vid Centret för antisemitismforskning vid Berlins tekniska universitet har hon i många år studerat minoriteters situation i östra Europa. Genomgående är romerna den grupp som är utsatt för den grövsta diskrimineringen. De har inte samma tillgång till sjukvård. De tvingas bo i undermåliga bostäder, i isolerade byar eller randområden. De blir avvisade på arbetsmarknaden och på många håll samverkar media och politiker effektivt i hetsen mot romer som har lett till våldsamma attacker, mord, bränder och att murar rest runt romska områden. En förklaring till de hårdnande attityderna i de tidigare östblocksländerna- ser Brigitte Mihock i de stora omvälvningarna de senaste 20 åren. Och framförallt kommunistregimernas fall, för innan dess var romerna behövda. De var så att säga gebrauchta arbetskraft, nödvändiga arbetskraft. När 1990, efter den transformationen, var de första med sina arbetsplatser förlorade. Och nu ställer de i sin mänskliga arbetskraft. De är inte behövda och de som man nu visar. Och de vill inte arbeta. De lever bara i den dag. Som diverse arbetare gjorde de nytta. Men när fabrikerna stängde var romerna de första som fick gå sig i Brigitte Mihawk. Och istället för att hjälpa dem vändes deras situation mot dem. De vill ju ändå inte arbeta och tar bara dan som den kommer, sa man. Men de största förlorarna, enligt Brigitte Mihock, det är barnen. Under 70-talet etablerades inom utbildningsväsendet vanan att skicka romska barn till specialskolor för mindre begåvade. Så uppfylldes visserligen skyldigheten att ge alla barn tillgång till skola, men de behövde inte gå längre än att de dög som handlanger på närmaste fabrik. I 70- och 80-talet var det så att säga med det ekonomiska syftet. Man säkrar sig de efterföljande hjälpsamhällena. Men nu, då man inga hjälpsamhällena mer i sådana massor behöver, entsteder så att säga en generation som från början har förlorat. Idag finns inte de enkla jobben längre och den bristfälliga skolgången ger inga möjligheter att studera vidare. Det har vuxit upp en generation som har förlorat innan den ens fått en chans, anser Brigitte Mihåk. Med EU-inträdet väckte stora förhoppningar både på ekonomiskt uppsving och på ökad respekt för minoriteterna för att uppfylla EUs medlemskrav. Det gjordes också ansträngningar, lagändringar, projekt för att främja integrationen, men det som presenterades som skarpa åtgärder visade sig ofta vara rena papperstigrar. Men vi vet är so eine Maßnahme, meistens ein Papiertiger und in der Wirklichkeit wird es entweder hin, ähm, nicht so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte oder... Ja, was ist aus all diesen Maßnahmen praktisch geworden? Ja, die waren dann punktuell durchgeführt und nach einem Jahr, nach dem Ablauf, ähm, wurden sie aufgegeben. Förändringarna stannade ofta på pappret och när projekttiden var slut återgick mycket till det gamla, berättar Brigitte Mihock, som anser att man från EUs sida har gjort alldeles för lite för att följa upp medlemsvillkoren och se till att de också omsätts i praktiken. Romernas rättigheter blev en fråga i mängden av olika krav på områden som jämställdhet, integration och rättssäkerhet. Och det blev en fråga som inte alls togs på det allvar den förtjänar, enligt Brigitte Mihock. I förlängningen är hon orolig för att EUs passivitet kan bidra till att romernas situation snarare försämras, allt eftersom tonläget nu skärps. På 90-talet var det attackerna på romska bostadsområden i Rumänien och nu ser vi det i Ungern, säger Brigitte Mihok avslutningsvis. Det samme ser vi nu i Ungarn sedan 2007, eftersom de, de övergripterna stod die Situation eskaliert, sehen wir auch eine mediale Zurückhaltung, aber auch eine politische Zurückhaltung. Und wenn wir bedenken, dass Ungarn ja ein EU-Land ist, äh, sehe ich zu wenig kritische Stellungnahmen oder äh, ja, Proteste dagegen. Det tilltagande våldet i Ungern sen 2007 har möts av en märklig politisk och medial återhållsamhet, anser statsvetaren Brigitte Mihock i Berlin. Med tanke på att Ungern är ett EU-land hade hon förväntat sig betydligt skarpare kritik och protester mot utvecklingen där. Vi ska ta en närmare titt på hur det ser ut i Ungern, där det extremnationalistiska partiet Jobbik vann stora framgångar, mycket tack vare sin retorik om hårdare tag mot det man kallar sienarbrottslighet. I höstas väckte den ungerske Nobelpristagaren Imri Kerters starka känslor när han sa att högerextrema och antisemitiska krafter har tagit över landet. Ungerns gamla laster, dess förljugenhet och benägenhet att förtränga, froda som aldrig förr konstaterade Kerters inför sin 80-årsdag. Kerters som själv överlevt nazisternas förintelseläger. Sedan 2007 har åtminstone nio romer dödats i rasistiska angrepp. En av dem var Eva Genönes man. Fyra män har gripits för mordet, men rädslan bland romerna är fortfarande stor. Frilansjournalisten Henrik Damberg har träffat Eva Genöne- som berättar om den skräckfyllda kvällen för ett år sedan. Jag <skratt> och neki hogy nem látta a meccset, már egy barátok lement, és akkor ő mondta hogy Min man skulle gå till sitt nattjobb, det var en vanlig kväll, vid kvart i 10, berättar Eva Genöne. Jag hade förberett en massa åt honom. När han klev utanför dörren hörde jag en smäll. Jag jabben volt a konyhába. És megazolt nekem hozott be enni, akkor jag sprang ut och hittade min man liggande i trädgårdsrabatten. Jag försökte vända på honom men han var för tung. Det tog ett tag innan jag förstod att han var död, skjuten. Eva Genöne sitter på trappan till det hus i grannstaden Tisaislar- där hon nu bor tillsammans med dottern och svärsonen. Ett högt trästaket med en grind begränsar insynen från gatan- de senaste två åren har över 45 rasistiska attacker riktade mot romer i Ungern anmälts och åtminstone nio personer har mördats. Ofta har angreppen riktats mot hus i utkanten av de romska bostadsområdena. Därför vågar Eva Genöne inte bo kvar i sitt hus som ligger längst ut i romaområdet i kommunen Tisalök i Östra Ungern. De lokala romska ledarna ordnade så att hon kunde flytta till ett annat hus. Ingenting talar för att tillvaron kommer att bli bättre, säger Eva Genöne uppgivet. Alla romer dras över en kam i samhället. Gör en rom något dumt, får alla skulden. Jag och min makö störde ingen. Det rör sig mycket folk på huvudgatan i Tisaislars romska bostadsområde. Varje hus vaktas av hundar. De öppna motsättningarna mellan romer och andra ungrare har ökat de senaste åren delvis som en följd av att Ungern befinner sig i en djup ekonomisk kris med hög arbetslöshet och inflation. 2007 bildades Majargarda, det ungerska gardet av det unga partiet Jobbik. Majargarda säger sig vilja upprätthålla lag och ordning och de anklagar romerna för att bland annat stjäla ved ur skogarna. Är det akor. vänner mig På bakgården arbetar Eva Jönnes Svärson, Kish Zolt med veden. Deras hus saknar både indraget vatten och anslutning till det fjärrvärmenät som annars är väl utbyggt i ungern. I vintras när det var som kallast gick det åt fyra till fem timmar om dagen att samla och hugga ved, berättar han. Jag heter Jolt Verkony. På ett kafé i Budapest möter jag Jolt Verkony. Han är det extremnationalistiska partiet Jobbiks internationella presschef och han är mån om att ge en bild av Jobbik som ett respektabelt parti. Han talar svenska eftersom han bodde i Sverige några år runt 1980 på flykt undan den kommunistiska regimen i Ungern, säger han. Jag ber Jolt att förklara varför frågan om romerna är så central för Jobbik. Problemen är ju flersidiga. Först och främst antalet romer och ökar mycket snabbare än, än, än resten av ungerska befolkningen. Det betyder att eh, ungerska befolkningen måste eh, stödja mer och mer sigenare. Och det har vi alltså inte finansierat råd med. En ytterligare aspekt är att eh, sigenska kulturen är annorlunda än ungerska kulturen när det gäller attityd till arbete, när det gäller attityd till utbildning. När de inte har fasta jobb, när de inte har eh, samma attityd till lag och ordning som ungerska befolkningen har då är det helt oundvikligt att eh, konfrontationerna kommer mellan ungerska befolkningen och eh, Sigenarna. Jobbik har profilerat sig genom att kräva hårda tag mot det de kallar kriminalitet, Ett samlingsnamn som står för främst småbrottslighet som stölder ur trädgårdsland och snatterier som de hävdar utmärker den romska gruppen. Och att den antiromska retoriken gått hem visade sig i fjol vid EU-valet då tre företrädare för Jobbik valdes in i EU-parlamentet. Nästa framgång kom i våras när hela 17 procent av väljarna röstade på Jobbik i parlamentsvalet. Det konservativa partiet Fides vann valet och tog över makten från det socialistiska MSP som styrt landet i åtta år. Och många tycker sig se att Fides nu anpassar sig till Jobbiks politik. Vi anser att inom de sista 20 åren politiska eliten vid makten var det att tiga om vissa problem- som eh, syples under mattan. Och det var Jobbik som tog fram dessa problem först. Och eh, ja, befolkningen var tacksam för att vi, eh, vi behandlade dessa problem. Och vilka var de problemen? Cigena kriminaliteten som vi som, som anser ganska allvarlig i Ungern. Eh, till exempel den nya regeringschefen Viktor Orbán i sitt första tal efter valet nämnde att en av hans viktigaste prioriteter ska vara att upprätthålla lag och ordning i Ungern som är alltså helt och hållet fallet sönder. 70% procent av romerna uppskattas vara arbetslösa i Ungern och medan EU-parlamentet diskuterar utanförskap och diskriminering hävdar Jobbik att problemet ligger hos romerna själva. Nyligen uppmanade Jobbiks partiledare Gabor Vona romerna att börja arbeta, följa lagarna och utbilda sig. De romer som inte vill anpassa sig bör utnyttja EUs fria rörlighet och lämna landet. Joel Tvarkoni igen. Först och främst, vi anser att vi ska behandla problemet på ett ärligt sett. Om vi inte får identifiera vad problemet är då kan vi inte behandla problemet skävt. Och eh, detta problem ska eh, brutas ut i en sorts nästan civilt krig inom, inom 10-20 år om processerna pågår som idag. Ett civilt krig, det får du förklara. Med antigenarna och ungrare. Vi anser att öppna motsättningar gentemot cygnerna och andra, alla andra folk där de bor i alla andra länder som i Rumänien, Bulgarien, Italien, Spanien, eh, Slovakien, Tje Tjeckien, var som helst. I Budapest träffar jag också Silvia Varro som är en ungersk journalist med specialitet att bevaka högerextremismen. Hon menar att det är den djupa segregationen som präglar hela samhället som föder problemen. An average Hungarian doesn't meet Romani people in his or her workplace because Roma lost their jobs uh, after the change 1989. An average Hungarian doesn't meet uh, Romani people in their schools because Romani children are put into the segregated schools. And also they don't have the opportunity to meet Roma at their uh, living place because they are put into ghettos. So there is actually... There is no points between majority and so... Ungrare ur majoritetsbefolkningen träffar sällan romer. De möts inte på arbetsplatserna för många romer blev arbetslösa i och med att den kommunistiska regimen föll för 20 år sedan. De går inte heller i samma skolor och bor inte i samma bostadsområden. Därför är det på ett sätt förståeligt att ungrarna tar till sig ett propagandistiskt uttryck som sigenarkriminalitet säger Silvia Varro. I think this word is part of the extreme right propaganda in Hungary. it's a very successful phrase for Innan Jobbik dök upp på den politiska scenen brukade ungerska högerextremister peka ut judarna som problemet. Men som en av Jobbiks ledare uttryckte det, på landsbygden finns det inga judar längre. Sigenarfrågan däremot, den kan alla förstå. Partiet har förenklat en samhällsfråga genom att ge den en etnisk etikett, säger Silvia Varro. I think there is a criminality by by poor people it's I'm I'm sure it exists because poor poor people go go and steal woods uh, steal food or something but it's uh, it, it it goes together with their um, with their poverty and not with their ethnic origin so there is not much diff I, I don't think there is a difference between a poor hungarian and poor roma Åter i det romska bostadsområdet i kommunen Tissalök i Östra Ungern. Den lokale romaledaren här i Tissalök, Gyla Borsy berättar om hur man lyckades stoppa en marsch som det ungerska gardet Majargarda tänkte genomföra här. En motdemonstration hindrade gardet från att komma in i det romska området. Som det ser ut idag är det mycket upp till romerna själva att lösa problemen med den rasism som de utsätts för. Eva Genöne säger att hon mår olika från dag till dag. Efter att hennes man mördades ordnade de lokala romaledarna bevakningspatruller som ledde till att fyra män kunde gripas männen har kopplingar till rasistiska organisationer och de sitter nu häktade misstänkta för mordet. Efter det har våldet mot romerna minskat. Men fler än de fyra gripna kan vara inblandade säger Eva Genöne, så därför är hon rädd. måste mm. Man man mer jag orkar inte bry mig om någonting längre, säger Eva Genöne sist i Henrik Dambergs reportage. Ni lyssnar på konflikt i P1 som idag handlar om diskriminering av minoriteter i tider av osäkerhet. Och som nu drabbar romer särskilt hårt runt om i Europa. Och med oss på telefon finns nu Carl Söderberg i London, policychef på organisationen Minority Rights Group. Du har lyssnat en lång stund. Vilka reflektioner gör du kring det du har hört så här långt? Det som slår mig eh, först och främst är just att, att det vi ser är, är, är, ingår i den klassiska typiska bilden av rasism det vill säga att man skyller på offren och sen målar man upp en fiktiv hotbild eh, där då såklart romerna ingår men även muslimer homosexuella, judar, beroende på vilket land man ser på och sen eh, lovar majoritetssamhället att man ska bevara eh, och, och, eh, och kulturen. Allt det här är, är mycket typiskt för, för eh, nynazistiska och, och extrem Hur förklarar du att just romerna är en sån utsatt grupp? Jag tror... För det första så handlar det om att eh, romerna lever i samhällen där det finns dessvärre en lång historia av diskriminering och främlings Så att när dessa samhällen genomgår stora förändringar och där enskilda individer känner en oro inför framtiden och, och vad gäller den egna rollen kanske att arbetstillfällen försvinner och så... Då blir det väldigt lätt att ta till sig av den här traditionen av diskriminering och peka ut syndabockar. Och då vänder man sig såklart mot de som finns närmast in till. Eh, dessutom så lockas man av en, en gruppkänsla, en grupptillhörighet, inte minst om den gruppen eh, säger sig vara överlägsen. Hittills har vi pratat mycket om hur det ser ut i östra Europa men diskriminering och hatbrott mot romer förekommer över hela Europa. och Vi har sett grova exempel på det i Italien inte minst. Hur ska man förstå det här? För det första så tycker jag att det finns ett grundläggande problem och det är att vi europeer är vana när vi pratar om mänskliga rättigheter att vi tänker på andra världsdelar, att vi inte synar oss själva. Sen har vi då dessvärre en lång historia av rasism, diskriminering och främlings här i, i vår egen region. Uh, utöver det så, uh, och här vill jag gärna titta lite grann uh, utifrån ett bredare perspektiv, så... Redan på 90-talet så kände jag en stor oro vad gäller den åtstramning av asylpolitiken vi såg då under 90-talet och efter. Att våra regeringar inte reflekterade över den effekt den strammare asylpolitiken skulle ha inom våra egna samhällen. Att det här har bidragit till en ökad vi och domkänsla och där dessvärre vissa medier medverkat med en väldigt hård retorik mot asylsökande. Och slutligen har vi sett eh, de åtgärder som vidtagits och den retorik som uppstått sedan 11 september 2001. Och det har inte hjälpt heller. Så man lägger samtliga mönster ovanpå varandra så kan man eh, gott förklara varför till exempel minaretomröstningen i Schweiz gick som den gick. Men vad är det för slags vad ska säga, grogrund som de här tankarna och idéerna får fästa i? Jag menar, om vi ändå har haft en tradition av en mera öppenhet. Och, eh, vad är det som gör att de här, den här vi och dom inställningen slår rot? Mm. Vi får inte glömma bort att i slutändan så handlar diskriminering om makt att befästa och försvara maktställningar i samhället och då handlar det här såväl om ekonomisk makt som politisk makt. Vad kan din organisation Minority Rights Group? Vad har ni åstadkommit av för att förbättra situationen för romer? Ja, det vi gör och det gäller såväl romer som andra minoriteter och även i andra regioner är vi erbjuder utbildning för företrädare av minoriteter och urfolk så att de själva kan kartlägga situationen som de står inför och sen att de kan föra sin egen talan i media, i politiska sammanhang i det egna landet och även på FN-nivå. Utöver det så tar vi oss an rättsfall. Vi har precis vunnit ett viktigt sätt, väldigt viktigt Beslut av Europadomstolen vad gäller Bosnien. Man kanske inte vet att ända sedan Daytonavtalet så har varken romer eller judar eller medlemmar och andra mindre minoriteter fått ställa upp i presidentval. Och då har Europadomstolen sagt nej till det och vi väntar på då ändringar i grundlagen. Och det är faktiskt ett beslut som vårt arbete lett fram till. Det riktas ibland en del kritik mot frivilligorganisationerna som är experter på att få fram projektpengar för olika projekt som, som låter begärtansvärda men på, på marken så förändras inte så mycket. En av dina kollegor i en annan organisation sa just det att ja, problemet är att vi utvecklas hela tiden som frivillig organisation men, men då romerna själva de eh, står där och kämpar med sitt grundläggande problem att överleva. Mm. Jag tycker det är alltid viktigt med självransakan eh, att fundera över vad man gör och åstadkommer. Men jag är övertygad om att samtliga aktörer måste arbeta mot diskriminering och rasism inom Europa. Att vi inte kan bara lämna det till staterna. Till sist, ni arbetar ju globalt. Är det någonting som utmärker Europa när du jämför med andra delar av världen? Jag tror särskilt den här, de här politiska... Sidan att eh, den extrema högen har eh, fått ökad makt, större inflytan. Eh, inom Europaparlamentet och i nationella parlament eh, runt om i Europa. Det är mycket oroväckande. Och dessutom så har de fört med sig en, ett råare språk- både eh, i form av ord men även i form av bildspråk. Man behöver bara tänka på affischerna som man använder- i den här sveitsiska minaretomröstningen. Så, så just det, att... att Klimatet har blivit så mycket råare. Det tycker jag kännetecknar situationen i Europa idag. Tack. Carl Söderberg, policychef på Minority Rights Group i London. Den för många romer hopplösa situationen i hemlandet har lett till att romer från- framförallt de tidigare östblocksländerna söker sig en fristad utomlands. När dessa länder blev medlemmar i den europeiska unionen upphörde möjligheten att söka asyl i ett EU-land- och istället har romer från Tjeckien och Ungern sökt asyl i Kanada. Max Berger är flyktingadvokat i Kanada och har representerat en stor andel av de romer som flytt dit. Konflikts Iram ringde upp honom i Toronto för att höra mer om flyktingarna från Europa. Their chief complaints are physical violence at the hands of skinheads where the police in the Czech Republic is really ineffective in offering them protection. De flesta romer från Tjeckien har legitima flyktingskäl, säger Max Berger. Den typiska asylsökan från de tjeckiska romer som han möter handlar om upprepat våld från nynazister och om att polisen vägrat ingripa. Och dessutom diskrimineras de på alla nivåer i samhället, i arbetslivet och i skolan- The extreme claims, for example, I have one woman who actually had a swastika carved into her back. In all of my practice, I had never seen anything like that before. Uh, she has not yet had her hearing in court. I've had a few Roma women who were sterilized against their will, ett av de mer extrema fall av övergrepp som flyktingadvokat Max Burger stött på är kvinnan som fick ett hakkorsinskuret i ryggen när hon attackerades av en grupp nynazister i Tjeckien. Men han har också representerat romska kvinnor som mot sin vilja har steriliserats. I samband med en förlossning har de skrivit på papper de inte förstått. Efteråt har de fått veta att de samtyckte till att sterilisera sig och att ingreppet redan är gjort. Sen Kanada 2007 avskaffade visumtvånget för Tjeckien har 3000 romer sökt asyl. Och majoriteten har fått stanna. Men förra sommaren återinförde Kanada visumtvånget. Så här sa Kanadas migrationsminister Jason Kenney i CTVs Newsnight. There are people who arrive in Canada and make asylum claims. They say if they go back to their country of origin, they're going to be persecuted. That doesn't make a lot of sense for people who are coming from Western democracies like Czech Republic in the European Union or Mexico. Now, both of those countries have challenges and they have problems. So do we. Uh, but if you're in the Czech Republic and you're having problems, you can move to another one of the 26 democracies in that union. Asylsökande hävdar att om de återvänder till sina hemländer kommer de förföljas. Men det är knappast trovärdigt när man kommer från en västerländsk demokrati som Tjeckien. Dessutom kan de ju söka sig till något av EUs andra 26 länder i sådana fall, sa Jason Kenny. Max Berger säger att migrationsministern genom att stämpla de tjeckiska romerna som ekonomiska flyktingar- och att framställa Tjeckien som ett säkert land lyckats påverka flyktingdomstolarna så att nästan inga tjeckiska romer längre får stanna. Och han underkänner idén om att demokrati i sig själv skulle vara en garanti mot förföljelse av minoriteter. Well, you know, the proof is in the pudding and um, just being a democracy does not make a country immune from producing refugees. There are many democracies in the world where uh there are still certain groups that are persecuted notwithstanding the fact that the country is a uh, democracy. Mux Borge beklagar den europeiska oförmågan att bemöta en våldsam högerextremism och att man inte står upp för de mänskliga rättigheterna på hemmaplan. It's uh, sometimes very easy So det kind of Det är så mycket enklare att kritisera andra länder än att göra upp med problem som frodas på den egna bakgården, säger han. Och med tanke på det frågar jag Max Berger om en del reaktioner i de kanadensiska tidningarnas läsarkommentarer som jag har lagt märke till. Det är inte ovanligt att läsarna jämför romernas belägenhet i Europa med de kanadensiska urinvånarnas situation. Visst är det relevant att uppmärksamma det, säger Max Berger, men han understryker det, att det finns en viktig skillnad- här jagas inte kanadensiska urinvånare ner för gatan och slås ihjäl av andra kanadensare- vilket ibland faktiskt händer i Tjeckien, sa Max Berger, flyktingadvokat i Toronto. Och det var Ira Malik som hade pratat med honom. Ja, vi får se om vi får anledning att göra ett mer hoppfullt bokslut om fem år- när decenniet för romers inkludering avslutas. Men konflikten är i alla fall slut för idag. Läs gärna mer om dagens ämne på vår hemsida, Sverigesradio.se- snedstreck 1 snedstreck konflikt. Producent idag var Ira Malik, tekniker Maria Parling- och jag heter Daniela Markvalken. Trots att det är full fart på ekonomin uppmanas politikerna att hålla igen i valrörelsen. Det vi säger betyder att man bör inte lägga några ytterligare förslag som inte är finansierade hör professor Lars Kalmfors i Ekots lördagssintervju efter lunchekot 5.1 i P1 efter veckans blodiga attack i Medelhavet Vad hände med projektet Israel? Kommer landet att bli en parentes i historien? Och medan världen fördömer dödsskjutningarna så nöjer sig USA med att beklaga dem Hur ser egentligen Obama-regeringens inställning till Israel ut? Vi undrar också vad nationalsånger säger om nationerna och om blockpolitiken blir en dagslända och så public service Putta upp dem framför stadshuset släng fram en jurist och jag hurrar fyra gånger så tar vi en bira efteråt God morgon världen söndag 9-11.